Uit hey, die hart van die boer, doen het daar om vier namerig samen met Bori. Vier middag en hartelik welkom by Net Radio SA en FM Stereo. My naam is Marisa Leng met uit die hart van die boer. Ek staan vanmiddag in vir Corrie, hulle telkom kabel is gesteel en nou sikkel sy met haar internetkoneksie. Ons hoop, jy kan dit vinnig rechtstel Corrie. So vandag keir ek so met jou met nies vanaf die landbouw, die droogte, voedselsekerheid, landbouw nie, stod die huidige politiek in die land met heerlijke muziek deur in tyd. Baie dankie aan kathy Vroer met haar gezondheidsprogram, dit is altyd so leersom om so met haar te keir. Voordat ek voortgaan met my spijskaart, wil ek nie die volgende noem.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 Kom sal so met my. Ek gooi een klipiet in jou reid en wacht dat jy by die venster uit moet kyk. Wil jy my heel hard laat staan as jy soos een meese uit die vier verhaal leid? Alassum, jy is niet een mens, maar like lijkt niet soos een engel, jy is wat ek voor vijns. Alassum, sê ek oor en oor vir mysouw, dis niet ek. Dit is my note, dit is my woorde Ek kan sing dit wat ek nooit kan sê nie Jy is onder my vang Dit maak sier om net na jou te kei Allah sing Jy is net een mens Maar jy lyk net soos een engel is wat ek voor vind Allah oor e er in oor vir my sa Dit was Bobbie van Jaarsveld met middernacht seren uit. Nou, op my pyskaart het ek vandag een bykie nies oor wat in die verskillende areas in die land gebeur. Plaas aanvallen en moorde, die droogte, nies oor grondhervorming en die onteiening van grond. As ook landbounies en volgriep wat grootskade veroorzaak het. Nou, voor ons aangaan, kom ons luister na nog een lekker liekie. Hierdie een is Aram Tas met Reen. Ek die drome van jou hart en die skaris van een krumme hart en ek hoop die zus aan wolken ten die blok want ek stuur vir jou die weer op my frissare rug, meneer, en ek bid dat hy sy padhuis toe onthoud en ek leen vir jou sondagse gebede met sorgangs vir hoop en sands vervrede en ek voorstel In eeuw, vra Jesus vir genade, en het heil vir jou weer in stil. Mag is dat jy met jouw mond plant, tot by Godse ooren rank, weer galm in die hemelse plafond. Valwaarlig is kreem En die happiness jou daar verstom Laat jou dag spreek zonder komer kom, er kom. Geel z'n schotse zonneblom En die zandig zachtens op jou schoens wist Misschien is die laatste in Wat God mag vrouw me jou te zien Maar die woorden is de bloedsbeledenis En ek lief die jouw zondags gebeden Met zorgens verhoop en zorgens vervrede. En het voorstel van die engel in die nachtse zwartste eeuw. Vra Jesus vergenade. En het eind van jou die reedsteel. En het leen vir jou zondags غناده another way say yo there instead please our services at your service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 Voordaar die advertentiebreek het julle geluister na RMTAS met Reen. Nou, ons gaan nou kyk na plaasanvalle en plaasmoorde. Nou, plaasmoord skok en is steeds nog nie as prioriteitsmisstaat verklaar nie. Na nou, verskye plaasanvalle en moorde het die afgelope twee weke voorgekom en in die een geval is Kort Hansmeier, koelbloedig op sy plaas na by Sjaal Salie, een dorpje na by Sekunda in Oostransval vermoor. Aranda Nel Buitendag, VF plus Raadlid in die... Goewan Mbeke municipaliteit sê hy die vorm van geweld in die landse voedselvoorsieners het lankel hand uitgerik en dit is tyd om plaasanvalle en moorde tot prioriteitsmistaat te verklaar. Drie gewampende mans het Meijerse plaas betree en eers sy honde en toe vir hom koelbloedig doodgeskiet. Die rovers het met selfhonne, wapens en Meijerse voertuige vlug. Sy vrou het die aanval oorleef. Dit is barbaars om 'n persoon woning en privaatheid binne te dring, sy eiendom te stil, sy gesins se lewens in gevaar te stel en uiteindelik sy lewe te neem. Ons land gaan gebuk onder 'n reuse gewelsprobleem, sê Nel buitendag. Die bedreiging wat dit vir ons boere en uiteindelik die voedselsekuriteit van die land inhou, is reusagtig en kan nie langer geïgnoreer word nie en volgende, skokkende statistieke. Alte som 43 plaasanvalle het plaasgevind in die afgeloope 36 taal. Nou die, die organisatie het in januari een neiging opgemerkt dat 8 of meer aanvalle per week plaasvind. Generaal-major Chris van Seil, assistent assistenthoofbestuurder van die TLISA, sê dit is verontrustend dat die neiging skynbaar voordier. Even verontrustend is die voorkomst van aanvalle in provincies wat vooreen in een mindere mater getuister is. Die meeste plaasanvalle en moorde is in 2016 en verlede jaar in Gauteng aangeteken. Die TLUSA het in 2016 al som 22 moorde en 82 aanvalle in die provincie aangeteken. Verlede jaar is 16 moorde en 94 aanvalle daar aangeteken. In die Westkap het 4 moorde en 17 aanvalle in 2016 plaasgevind en 6 moorde en 24 aanvalle verlede jaar. Daar is ook een skerp stuiging in die Vrijstaat. Die Vrijstaatslandbouwstatistiek toon is stijging van 22% in die aantal plaasanvalle in die vrystaat van 2016 tot verlede jaar. Die aantal aanvalle in die provinsie het van 59 tot 72 verlede jaar toegeneem met 7 moorde wat in albei jare aangeteken is. In albei jare is 2 boere en 5 werkers en of plaasbewoners vermoor, sê dokter Janai Buys, veiligheidsrisiko-analyst van Vrystaat Landbouw. Die meeste van die voorvalle het in die Noord-Vrystaat plaasgevind, waar 28 aanvalle voorgekom het. In die oos vrystaat is 27 voorvalle aangemeld, terwyl 17 in die Zuid-Vrystaat plaasgevind het. Die meeste aanvalle per dorp of stad het by Klaukau-Lyn -Kla -Klau en Bloemfontein voorgekom 6 voorvalle elk. Dit word gevolg dier Botavel en Tenissen, waar die gemeenskap dier 4 voorvalle elk elk geraak is. 5 distrikte het 3 aanvalle elk gehaad, namelijk Viksburg, Harry Smith, Hoopstad, Kroenstad en Leidybrand. Vrystaat landbouwse cijfers verskil echter van die TLISA. Volgens die TLISA's cijfers was daar verlede jaar minder plaasanvalle en moorde in die Vrystaat as in 2016, namelijk 63 aanvalle en 9 moorde in 2016 en 45 aanvalle en 5 moorde verlede jaar. Nou waar le die verskil? Volgens Van Seil is die verskil in die statistiek waarschijnlik die gevolg van die feit dat Vrystaat Landhoud een verteenwoordigende boerevereniging in elke distrik van die provincie het en gevolgelik weierdekking van die hele provincie het. Die TLI is afhankelijk van verslaaf van een verskye bronne, soos oorgrens WhatsApp groepe, sociale media en die hoofstroommedia, sê hy. Die TLI is al teken slechts gevalle aan wat voldoen aan die definitie van een plaasanval, namelijk dat geweldsmisdaad betrokke is sê van Seil. Beisevrijstaat landbouw teken plaasanvalle ook volgens die definitie van ernstige geweldsmisdaad teen mense op landbouwgrond aan. Ons teken alle voorvalle van geweld teen mense aan, ongeacht of die geval op een boer, een werker, een plaasbewoner of een gas op landbouwgrond was. Die organisatiese statistiek word samengestel uit inlichting wat hy van sy onderscheide strukture op grondvlak ontvang. Die voorvalle word ook met die met die politie se statistiek vergelyk. Dit is vir ons belangrik om alle voorvalle van ernstige geweldsmestatie en mense op landbouwgrond aan te teken, sê sy. Kom ons luister voor ons aanbeweeg na Gerard Stein met sy Ons twee Ons twee was nog altyd anders Die wereld noem ons buitenstaanders Maar hart wat vergeet Don't do 3 yeah. dat is Gerard Stein met ons twee. En ons gaan in volgende kyk nou nies oor die droogte daar is groot probleem vir Westkapse boere oor die droogte. Ons sien dit in die news elke dag. Westkapse boeres levering van vruchte, drijwe en groente vorm a groot deel van die provinciese inkomste. Meer as 20% van die landse landbouw levering kom vanuit die Westkap. Voeg daarby die levering van canola, graan en selfs vleis en melkprodukte, dan vorm dit a groot deel van die provinciese brutou nationale inkomste. Al hierdie produkte wat gelever word is echter afhankelijk van voldoende en skoon water. Met die huidige droogte toestande, staar baie boere financiële ondergang in die gezig. Druive boere in die Klein-William omgevingse oeste word op 40% van die normale oes geskat en ingelichte bronnen meld dat banken reeds op bijkant 40 boere sy financiële beplanning moes ingryp. In effect betekende dat hier die boere onder vrijwillige administratieverkeer. Sekere cultivars het reeds soveel skare opgedoen dat wingerde ontbos is. Herstel kan jare neem indien die boer in staat is om weer nieuwe wingerde aan te le. Voeg hierby die gebrek aan inkomste van seisonale werkers en die moendlikheid van misdaad, dwelle misbruik en selfs weer geweldadig betogings wat voor die deur is, is die prentje nie roosklerig nie. Ek het een interessante brokkie nies in die niesraak gelees wat meen dat waterbestuurders een groot verhooging oor die droogte kry. En groot ongelukkigheid word onder Kaapse watergebruikers verwag nadat die Kaapse water en sanitasie departement gesê dat al senior bestuurders salaris die verhoog gaan word van die gemiddelde 940.000 tot bykans 1,4 miljoen rand. Waterverbruikers moet as gevolg van die droogte meer betaal vir water, terwyl die omstrede waterheffing steeds as een swaard oorlkoppe hang. Belastingbetalers en selfs bronne binnen die raad vraag waarvoor die verhoogings is terwyl die raads terwyl die raad reeds minder geld in samel weens die verminderde gebruik van water. Voor ons aangaan, kom ons luister een bykie na Richard van der Westhuizen met In My Wintelbaan. Ek verdwaal in die melkweg, ek ontspoor op mars, maar jou sachte, sachte flerke, bevry my uit die nacht, jy hou my warm, as die wind buiten kree, my mys die mens konversie, die in die rup en die reen, ek verstaan, ek verstaan, ja is wat verstaan, die sterren en planete, en alles went saam, maar jy is die lichaam, die sterren kom komeet, wat ek wens nou verstaan, sal blij in my baan. Ons ventel om Pluto, maak liefde op die maan, maar is eers op die aarde waar my muisie verstaan. Dat sterren en planete licht kan versplinter waar die muisie in my dromen, my neerle vir die winter. Jy verstaan, jy verstaan, ja dis wat jy verstaan. Die sterren, planete in alles wind ons al saam, want jy is die lichaam, die sterren, komeet, wat ek wees nu verewe, sal bly en my baan. bump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 Our pitch goes out to businesses and individuals to help us to cover these costs. Businesses can send us the logo and we will post it all over our pages and it will go into our Farmers Aid is a magazine as well. We urge you to please come aboard and let us get these bales of animal feed urgently to our farmers in those areas. Go to our web page www.farmersaidisa.cf/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 We thank you in advance. Let us make it happen. Thank you so much. For the advertentie break, we listened to Richard van der Westhuizen with In My Wentalbaan. We are going to look at what is said about Nou grondhervorming en corrupte ambtenare is aan die orde van die dag, die is al in die saak in die Durbanse handelsmisdaadhof is dit aangetoon hoe makklik corrupte ambtenare die proces van grondhervorming manipuleer en daardier die regering en die begunstigdes bestiel van hoog geld en rechte. Die uitspraak van die quickfly nederzetting saak kom te midde van voortslepende debatte rondom die regeringsmislukking om effectieve grondhervorming te bewerkstellig. Die saak teen Patrick Masoka het 10 jaar geneem na sy oorname van die grond. Kenners meen dat het nou tyd is dat die audit gedoen moet word. Wie grond besit nadat die staat het oor het vir die, vir die SG grondherweldig en hervormingsproces? Nou die gesloer van die Departement van Landelik Ontwikkeling en Grondhervorming om die jongste grondouditverslag van die regering openbaar te maak, is slenter om sekere feite van die publiek te weerhou in die poging om die land oor die aangeleendheid te misleie, sê dokter Pieter Groenewald, leier van die VF+. Volgens dokter Groenewald dui uitgelekte inlichting van die verslag in die media op een hele aantal ernstige feitefoute. Een voorbeeld is waar die verslag glo aanduid dat Zuid-Afrika 112,9 miljoen hektar landbouwgrond het, terwyl nalvorsom van 2016 dierkundige soos Agri Development Solutions, IDS, in samenwerking met Landbouwweekblad en AgriSA toon, dat daar slechts 93,25 miljoen hektar landbouwgrond is, volgens prof Prof Ruth Hall van die Instituut vir Armoede, Grond en Agrariese Studies toon in die verslag van die regering dat plagiaat gepleeg is uit 'n ou VN-verslag. Prof Hall voer aan dat die aanbevelings in die verslag suiwer plagiaat is uit 'n VN-verslag van jare gelede wat handel oor Oos-Europa en dit het niks met Suid-Afrika te doen nie. Het is duidelik dat die regering en die ANC die publiek wil misleie oor die grondkwestie. Die regering weet, dit is blote propaganda dat 80% van die grond in Zuid-Afrika dier wit is besit word. Dier hierdie misleiding drijft die regering sy eie politieke agenda om een rechtverdiging te kry vir sy standpunt van grondonteining sonder vergoeding terwyl hy weet grondhervorming het, misluk weens korruptie en die onvermoe van die departement om die proces te bestuur. Ek het reeds in die parlementaire vraag die minister versoek om die volledige verslag openbaar te maak, so dat Suid-Afrika kan sien hoe die regering en die ANC die mense van die land misleid dier onwaarhede oor die aangeleendheid te verkondig, sê Dr. Goenewald. en nou, voor ons aanbeweeg, kom ons luister een bykie, weer ek hier, oh, nee, hierdie is een ander een, kom ons luister na Adam saliekie, sê my, voor ons gekyk voor ons kyk na nou wat gesê word oor die staatsrede en grondhervorming. Oor sê my, is van my Verliefwees is het meer as net een geim vir my Maar oe, bebe, weer hoe my kop vir op te kalmeer En hoe my hart my kop weer hoortuig te probeer Maar toe tre my moed en om van my doen tot my leer gejag na die del vampier pas om my goeie te vind is die beste verlaste dis hou nog kan sien my sien my ek weer eens lei vir by toe jy geval het het jy emaal het jy seer gekry sien my sien my Caputo a controf sei my ek weer is lijm vir by toe jy geval het hey die hemel het jy sier gekry sê my, sê my het jy het ba so'n brand gekraai, want oe, jy is net so hard Dit was Adam met Semi. Besoek gerus ons webwerver by www punt www.netradiosa.co.za so of www.fmstereo.co.za waar die radios ook speel en jy met enige cellfone of rekenaar kan saamkeier. En loer gerus rond, daar is ook potgooie van vorige programme indien jy dit gemis het. Jy kan ook aansluit by ons Facebook groepe en gaan like ons Facebook blaaie, nooi al jou familie en vriende om saam te keier. Ons kan nou 'n bietjie kyk na wat gesê word oor grondonteiening in die staatsrede. 'n Grondonteiening verbe skade oor die staatsrede. Die claim waar die nieuwe staatspresident Cyril Ramaphosa geleid op die kwestie van grondonteining sonder vergoeding het ongelukkig een donkerskade wegegooi oor die eerste staatsrede met belofte. Dit die commentaar van Dr. Pieter Groenewald, leier van VF Plus op Ramaphosa's eerste staatsrede. Die beginsel van onteining sonder vergoeding is uiterst negatief vir die ekonomie en vir buitenlanders, beleggers, ongeaag hoe dit geplooi word en die VF Plus sal dit op elke moendelike weise tegenstaan. Die vele beloftes wat gemaakt is om die ekonomie te laat groei en plannen om werkloosheid aan te spreek, klink ook goed, maar daar is nie precies uitgespel waar die geld gevind gaan word om hier die plannen uit te voer nie. Vooral nie as voornemende beleggers afgeskrik word, dier uitspraak oor onteiening sonder vergoeding nie. Die VF Plus daarom, die daad met nou ook by die woord gevoeg word en president Ramaphosa sal oor die komende maande moet bewys lever dat sy woorde nie nie het lewe beloftes vas nie. Die president het claim geplaas op die nationale ontwikkelingsplan NOP en het onderneem om regeringsdepartementen te Te verminder, wat ongetwijfeld ook een kleiner kabinet beteken. Wat dit aan betreft, sal hy so gauw as moeilik moet wees dat hy ergens het om vinnig en skerp terug te snui aan vir al die opgeblaas kabinet. Ramaphosa is bekend daarvoor dat hy makkelijk mooi woorde gebruik, maar die werkelijkheid is baie keer die teenoorgestelde. Hy sê bijvoorbeeld dat hy een raad vir industriele revolusie gaan instel om te kyk na die vierde en vijfde industriële revolusie wat aan die orde van die dag is, maar die werkelijkheid is dat Suid-Afrika nou nog sukkel om oor te skakel na digitale televisie terwyl hy al van die vierde en vijfde industriële revolutie praat. Wat aangeleerde soos korruptie en staatsskaping aan betref, het president Ramabosa om ook sterk daar oor uitgesprek. Indien nou hy wel ergens... As, indien hy wel hier oor ernstheid, sal hy moet wees, dat daar nie net tegen staatsambtenare nie, maar ook tegen corrupte politici opgetree word, en dat al die vrotappels so gaudoenlik in die maantje verweider word. Ramaphosa het kleem gelee op werkschepping, vooral vir die jeug en naziebou, maar die werkelijkheid is dat rechtstellende actie, RA, die in die wit jeug en ander minderheidsgroepen van die land, soos bruinmense, discrimineer, en dan word sy uitspraak een holklinkende woorde. en hy ernstig is oor naziebou en werkschepping, moet RA afgeska word, sy dokter Nou grondonteining is nou al een jylle ruk lang iets wat algemeen voorkom in die nees en daar word gesê dat grondonteining sonder vergoeding in een politieke gemors vir die ANC kan ontaard. Die partij is gister so gewaarski. Boonhoop word die internationale veiltocht beplan om regerings wereldwijd as ook buitenlandse beleggers in te lucht dat eindomsrecht in Suid-Afrika bedreig word. Dit het dag noordat die ANC, EFF en ander kleiner partije emotie in de parlement gesteen het om die proces te begin om die grondwet te weisig ten einde voorsiening te maak vir grondonteining sonder vergoeding. Professor Cyril Mbata van Inissa's School van Skakeleierskap het in een artikel oor die grondhervormingsdebat in Suid-Afrika geskryf dat die regering dit uitdagend sal vind om grond van ins soos die Ingonia in Matrast in Kwasiluna Tal te onteien, nie omdat dit moreel verkeerd of technisch onmoendlik is nie, maar eerder omdat dit in die politieke gemos vir die ANC mag eindig, selfs al is daar groot moreele redes waarom traditionele leiders moet wegstaan van die bestuur van traditionele grond. Hy sê die staat is moreel verplig om die huidige grond eienaars te vergoed. Vooral eienaars wat die grond vette gekoop het van diegene wat die grond in die eerste plek sal gesteel het en waar het in baie gevalle die staat sal insluit. Die burgerrechte organisatie Afri Forum het op sy beerd aangekondig dat die memorandums aan ambassades gestuur sal word as deel van sy omvattende internationale veldtocht om regerings wereldwijd en buitenlandse beleggers in te licht dat eindomsrecht in Suid-Afrika bedreig word. Lande wie burgers beleggings in Suid-Afrika het in die memorandum versoek word om druk op die Suid-Afrikaanse regering uit te oefen om af te zien van die plannen, sê Kali Kriel waar die uitvoerende hoofd van Afri Forum is. Die vakbond Solidariteit het gesê die aansie kan nie aan die een kant beleggers vertrouwe in Boesem maar aan die ander kant die onteining van grond sonder vergoeding voorstaan nie. Die kwestie is ontnuchterend en bringe einde aan die ramaforie. Indien ontnuchterend eiening sonder vergoeding voortgaan, het ons net die kaptein op die Titanic vervang, sê Connie Mulder, hoofd van die Solidariteits Navorsingsinstituut oor president Cyril Ramaphosa. Ondertussen het die EFF gister verder toegelig hoe hy onteiening sonder vergoeding sien. Julius Malema, EFF leier, het tijdens die betooging teen swak gezondheidszorg buiten die Chris Honey Barakwaan Parakwanath was betaal in Soweto aan verslaggevers gesê dat die staat die enigste eienaar van alle grond behoor te wees. Volgens Malema sal die boere die eienaarskap van hulle grond aan die staat moet afstaan, maar hulle kan aanhoud voordeel daaruit trek dier die grond te bewerk. Sodra die staat op die grond beslag geleid, sal, sal hy dan alle onbenette grond onder is verspreid, het hy gesê. Malema het ook gesê dat Zuid-Afrikaners die grond op bruik oorgaan. Hier hoefde neem of daarvoor betaal nie en het gewaarskie dat diegene wat groen dier die staat toegewees word, dit nie sal mag verkoop nie. As jy dit nie wil heen nie, moet jy dit aan die regering teruggees so dat dit aan iemand anders toegekend kan word, het hy gesê. Hy het verduidelik dat buitenlandse beleggers toegelaat moet word om grond van die staat op bruikier te neem. Al hy met gesê die Grondwethersieningskommissie sal verskillende rolspelers raadpleeg oor hoe die beleid ingesel moet word. Weisigings aan die Grondwet moet binnen die raamwerk van die Grondwet gedoen word, het hy gesê. Die kwestie is na die GHK-verwijs wat 30 augustus terugvoering aan die parlement moet geen Kom ons luister na de Sandra Winter en Joshua na die reen met Ek wil vir jou vir ons by die landbouw nies kom. Geniet om! wat alleen jou seer wil draag. Jy met jou woorde en gebeurde in jou hart. Jy met jou vreugde, so een oorvloed uit jou hand. Jy met jou wijsheid, jou geloof in elke taal. Jy met die seer as Lesandra Winter en Joshua na met ek wil vir jou. Ek is so jammer dat ek hierso weggeval het. Die krag is hier by my af en lyk like my die internet het ook besluit om die gees te gee. Ek het aangehou opneem sodat julle jy die hele pot gooi daarom kan luister. Al wat julle gemis het was 'n bietjie gesels oor grondhervorming en die grondonteiening wat nou groot nuus is. Nou, net so kort advertentiekie wat ek wil lees. Indien jy wil adverteer op die radio nationaal of internationaal eenmans saak of kooperatieve bezigheid, kontak ons geris op die webblad onder die hoofie. Kontak ons, is daar een vormpie wat jy kan invul en ons sal terugkom met een pakket wat jou saak sal pas. En indien jy jou bezigheid naar die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak Kori geris en sy kan vir jou webwerf bouw en jy kan een gratis to myn levens met 2000 meg HDD, 10 e-post en een gratis SSL sekuriteitssysteem op jou werf is, so jy kan een winkelkie opsit en veilige betalings neem. Kontak haar, haar op die webwerf met um, kontak haar op die webwerf om die contract te kry, um, om die vorm te stuur, of jy kan vir haar e-post ook stuur by corey at unilab dot se jou wat, sê Ons kyk eerste na die skade wat volgrip veroorzaak het. Nou, volgrip knou die land met meer as 950 miljoen rand, wat verloor gegaan het in eierproduksie en braai kykenlevering. Boere moes weens die uitbreek van Volgriep ter duisende honders van kant maak, as ook eiers vernietig as voorzorgmateriel om die verspreiding van die virus te voorkom. sommige honder honderdplaase is gesluit vir 6 maande en dit het geleid tot grootskaalse werksverliese. Geen vergoeding is in die pipeline verbore nie, aangezien die minister van Landbou reeds in 2017 aangekondig het, dat sy departement geen vergoeding sal oorweeg verboere nie. Wel, voor ons aanbeweeg, kom ons luister na Hanna Bos en Birgert Bota met hulle liekie vir mekaar bedoel. Geniet om saam met my. Het jou altyd in my hart gebare Van my was jy so ver of soos jy stare skool, daar het ek vir jou gevaar. En soms gedroom jou lippe is so saag. Ons is vir my kou. Jy weet nie, het gewaag vir jou en jy het nie eens besef nie. Ek het nog altijd toegemaak, maar die mire om my hart is bezig om te kraak. as Hanna Bos en burger Pota met vir mekaar bedoel. Ons het nou landpunies van Agri Nies. Die predatiespecialist Niel Viljoen is van mening dat Zuid-Afrikaanse veeboere hul evenknie in die VS al ver voor is wat kennis van predatoren en hul gedragsbetroone betref. En Zuid-Afrikaan is dier die dierde jare geleer dat die regering arrogant is, as dit kom by belasting op petrol petroldrank en sigarette. Samen met dit kom daar nou ook belasting op suiker. Dit word is baie dier om te reis, lekker te kuier en jy self te geniet tussen al die drank en suiker en lekker reie. En die val Oranje Damme was op 24 Februari 2018 bieke voller, nadat dit bieke reen bygekry het. Groodraai lewe op 99.59%, Sterkontijndam lewe op 94.2%, Valdam op 82.92%, Bloemhofdam op 74.89%, en die Garibdam lewe op 65.25%, en van der Kloofdam op 51.79%, en Katesdam op 59.52%. En die media in Zuid-Afrika kan nie genoeg artikels skryf oor grondhervorming en wat almal sê en dink nie. Landborg aan waar die landbouwers verteenwoordig is druk bezig om hulle plannen in plek te kry vir wat moendlik kan gebeur en nie gebeur nie. Suid-Afrikaanse landbouwers van alle rasse is een groot baarde vir ons nasie. Hulle voed Suid-Afrika se 56 miljoen burgers en produceer genoeg vir buitenlandse inkomste. En doen dit ten spuite van die onmiskenbare zwaarkrui van politieke ekonomiese veiligheids en klimaat Die walmarkt het op die laaste veiling evens laar verhandel. Die Kuip-Wool Marina aanweiser het met 0,6% en 112 punte gedaal om teen 183,84 rand per kilogram skoonwold te sluit. Die Australiese EME het met 0,1 1% toegeneem. Die kybhoels alle wol aanweiser verlaag met 0,8%. Zuid-Afrikaanse wijndruifproducenten het, ondanks droe warmtoestande, 1,4 miljoen ton wijndruive in 2017 gepaars. 1,4% meer as in 2016. Die gemiddelde nettoe inkomste het 6.645 rand per hectare beloop, 1% laar as in 2016. Die Westkapse minister van ekonomiese geleentede, Alan wind het die toekenning van 473 miljoen rand vir rampgetuisterde gebiede verwelkom. Wend het gereageer op die minister van Finansies, Melusi Kigaba's begrotingsrede. As hy sê die droogte het, het een ernstige invloed op die Westkap. En jou daarvan ja, sê vir plastiek sak is voorbij. Suid-Afrikas regering wil 363,4 miljoen rand inkry dier 50% verhooging to die plastiek sakheffing dit volgens die jongste begroting van die week. Plastiek sakheffing wat met 50% tot 12 cent per sak verhoog sal word is reeds op die tafel. Suid-Afrikase landbouw begroting van 2018 Die vyf, daar is 581,7 miljoen rand vir die prioritisering van kommersialiseringsprogramme vir swartlandbouprodusente, 3,8 miljard vir die afhandeling van 2851 grondeise in Suid-Afrika en 4,2 miljard rand vir die aankoop van ongeveer 291,000 000 hektare vir grondhervorming. Afrika sal na nou verwachting een leidende rol speel om te verseker dat die wereldbevolking wat na 2050 tot 9 miljard sal groei, toegang sal kry tot een veilige voedingsbron. Die wereldbank voorspel dat Afrika's landhuissektor tegen 2030 tot 1 triljoen dollar sal groei. En Zuid-Afrika het na nou genoeg 581,7 miljoen rand wat on 450 swaard commersiële boere oor die volgende 5 jaar toegestaan gaan word. Teg geleentede de skip vir swaard boere, word die landbouwsekte van ons ekonomie radikool getransformeer, al die achtbare minister van finansies as deel van sy begrotingsrede. En die maart 18 witbilius kontrak, 1800 rand per metrieke ton, juli 18 vir juli 2018. Het wit wie die kontrak sluiting 1900 rand per metrieke ton. En Koringpleise pryse sluit vir die Maart 2018 contract met 3695 metrieke ton. Soja'se prijs is 4730 rand per metrieke ton, en sonneblom 4690 rand per metrieke ton vir juli 2018. En Suid-Afrika'se BPP groeikoers vir 2018 is is vir 1,5% verwag, en kan met 2,1% stuig tegen 2020. En Zuid-Afrikase landbouwers wat gereeld hulle somergewasse inspekteer is altijd bewus van wat aangaan tussen vir al hulle milie aanplantings. En hulle weet wanneer milieplante se blare op een sekere manier lyk like, het jy reeds skade van die baie bekende komandewirm wat een baie groot plaag geword het en jy kan gaan sien hoe lyk like dit op agri se plantings. In Suid-Afrika is die huidige reenpatroon omtrend onveranderd, maar ons sien dat die vochtige licht in circulatie so evens west geskyf het wat, beter, wat een beter kans bied vir die Noordkap en Zuid-Vrystaat verleen. Brandgevoort toestanden is ook afgekondig oor die centrale dele van die Noordkap, die blindeland van die westkist, te strik. Van die, die dieselkorting vir die landbouw sal met 38,8 cent per liter stijg na die jongste aankondigings in die begroting van die minister van Finansies vandag, al dus van die Brink, onafhankelike egenoom van Suid-Afrika. Die volledige berichte is op agrinews.net. Nou vir ons aangaan, kom ons luister na Steve Hofmeyer en Jack de Priester met Soen die Reen. As die dinge wereld op sy rug. Hy moet sy vrouw en kinders lief hee, Hy moet sterk wees, dis hy plig. Hy moet een huis bou, waar het veilig is, Hy word een leier vir sy land. Hy moet besluit waar hy in die toekomst leid, Hy moet geluk hee aan sy kant. Maar soms verdwijn die toekomst, Soms is daar geen hoop, Soms net een rij sporen, wat jy alleen moet loop. Want die man kan ook huil, as die wereld om ons keer, As die dieren voor jou toeslaan, en jy die zwaaste moet leer. As die liefde voor jou wegraak, en die zon het op houd schijn. As jy die tyd maar net kon terugdraai, En jy die oomlik weer kon leen, trek uit jou schoende, Soen u heen. A man grootste rijkdom, Is sy kinders by sy vrou, Is die vakanties in december maand, As jou saamkastele bouw. Maar toch op hier die aarde, maak ons dit skatte by mekaar. Ons kan oorlog maak met woorde, of ons kan lief wees vir mekaar. Maar soms verdwijn die toekomst, soms is daar geen hoop. Soms met een rij sporen, wat jy alleen moet loop, want een man kan ook huil. As die wereld om ons keer As die dere voor jou toeslaan En jy die zwaaste lijst moet leer As die liefde voor jou wegraak En die zon het ophou schijn As jy die tijd manier kon terugdraai En jy jou oomlik weer kon leer Trek uit jou skoene, soene die man maar kon terugdraai, die oomblik weer kon leef. Want een man kan ook huil, as die wereld om omskeer, as die dieren voor te toeslaan, en jy die zwaarste lees moet leef, as die, liefde voor, as die liefde voor jou wegraak, en die zon het omslaan, As jy die tyd man het, kom daai, en jy jou oomlik weer kon leen, trak uit jou skoene, soen hierin. Trak uit jou skoene, soen hierin. Trak uit jou skoene, soen hierin. Dit was Jack de Priester en Steve Hofmeyer met Soendie Reen. Nou wil jy delk graag jou woordkensbemaak, nasionaal en internationaal? gedrukte boeke of e-boeke word ook gratis op ons winkel gelooi. Contact vir Corrie vir meer besonderhede. Haar skype-adres is corrie.slabber3 of stuur vir haar e-post by corrie.unikoppeltekenlab.co.za. Het jy boeke wat geproef lees of vertaal moet word? Ons kan daarmee ook help, selfs al wil jy jy boek in audioformaat op ee CD bemaak. Contact dan vir Kathy by Kathy at netradio.sa.co. Ramaphosa het gesê, geen vat en grypsituasie sal toegelaat word nie, maar nog nie gesê wie grond gaan onteien word nie. Nog steeds non die replieks het landbouwers en landbouorganisaties sonder een antwoord. Die media in Zuid-Afrika kan nie genoeg artikels skryf oor die grondhervorming en wat allemaal sê en dink nie. Landbouorganisaties waar die landbouwers verteenwoordig is druk weesig om hulle plannen in plek te kry vir wat moendelik kan gebeur en nie gebeur nie. Jy kan hier die volle artikel lees op agrinews.net. En San Parke het sy kommer uitgesprek oor die rinoster en olifant strooperei wat voordier in die kreerwultuin. Die woordvoeder van zijn pak Ike Pala sê, hoewel daar verleer jaar een daling van 24% in de rinoster was, is dit moeilik om olifant strooperei te bekamp. En die prijs van millimeel in Zuid-Afrika is nog steeds dier in vergelijking met die prijs van millies. Die 2,5 kilogram pak millimeel kost 24 rand, omgedek na ton is die prijs 10.000 rand per ton, terwijl die prijs van millies tans 19.000 19, 1,900 rand is verlevering in juli 2018 en 2,100 rand per ton in 2017. Die maart 2018 en juli 2018 wit milies het echter gister onderscheidelik onder die 1,800 rand en 1,900 rand vlak beweeg wat technische ondersteuning op hierdie vlakke sal beperk. Koringpryse sluit vir die maart 2018. 2018 contract 60 rand laar teen 3539 rand. En socioloog prof Lauren Schlemmer het geraam dat 750.000 Afrikaans talig is tussen 1990 en 2010 die land verlaat het. In 2015 het 25.066 mense die land verlaat en SSA raam dat die verdere 113.000 in die volgende 5 jaar sal emigreer. 520.000 mense het tussen 1990 tussen 1989 en 2003 die land verlaat. Britse koringprys het gesikkel om tre te hou met die winste in die buitenland. Londense koring het een paar winste gesien, maar vind weerstand teen die 140 pond per ton vlak en het nie dan geslaag om hierboe die afloppe daad beweeg nie. Grafieke dui ook op een weerstandslijn teen 140 pond. En die stand van Westkopse damme, die berger 4 is 3, op 53%, steenbras onder 40%, steenbras boe 83.6% en die teewodderskroof op 11.6%, die volvleidam op 16.7% en wemershoek op 48% en die gemiddeld is 24.6%. Na nou, met die korekte toediening van kalk en gips kan een boer die natuurvroom in sy grond laat werk, maar verskille tussen landbouwkundige saambevelings voor oorzaak verwarring. Daar is baie methodes al getoets en vermenging, kan dal, en vermenging van kalk en gips het al jare gelede plaasgevind. Een robotvoeder is in Britannia geloots om boere te help om arbeidskoste te verminder en al koeie gelukkig te hou. En dit is ontwerp dier Nederlandse fabrikant Jos en die klein elektrische boord het die onderste oppervlak wat geïnstalleer is, so dat dit sichtbaar is nie en nie dier machinerie beskarig kan word.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 in gaan volgens sommer daar ook met enige cellfone, android, tab, tablet, rekenaar, skoodrekenaar, enige blik, enige tyd, wereldwijd, vanaf die hoogste bergspits of in jou huis of kantoor, solang jy toegang door to die internet het. Genie die rest van die avond met heerlijke muziek, indien daar nie programme op die licht is nie. Die rest van die avond sien so daar uit. Om 7 het ons vir Arlene met lekker boere muziek en om 8 het ons vir Dr. Tini Eilers op die lig met sy gebruiklike oordenking en om 9 vat Franshoa by hom oor met muziek rooi rooi het een baie lekker program is. So het nog een lekker paar programme vir die dag op. Op hierdie noot groet ek nou vir jou met vier werke met hulle liekie roete na jou hart. Genie die rest van jou aand en tot ziens.